Тухтій. Додому зовсім не хотілося. Зовсім. Краще ото бродити потомки вулицями під холодною мжичкою, раз по раз шлапаючи в калюжі, час від часу струшуючи старого капелюша, усе глибше й глибше втягуючи шию. Потерту осінку. Бо що вдома? Прийшов. Гроші приніс? Не приніс. А за квартиру чим заплатити? Ждеш, доки виселять? А за школу? Вже три записки вчителька передала. Хлопця на обстеження треба вести. За що? А про вечерю й не питай. Порожній холодильник можна відключати, щоб її електрики не жерли. Голова сім'ї називається. «Що значить не платять? Що значить не платять? Ну то кради, як не вмієш заробити. Їдь в Польщу, їдь в Росію, як всі нормальні мужики». «Тільки що нормальні? Не ти?» Правду казала мама. «Лемішка лемішкою». І на роботі теж саме. Працює, як мокре горить. Десь в хмарах витає. Що треба, не дочекаєшся. Безініціативний, інертний. І йому ще за таке платити? Та хай ж скаже «спасібо, що вовше!» держуть його тут. Тряпка. Тільки в церкві часом знаходить розраду. Не завсіди часом. Бо як почнуть батюшки сваритися за патріархати, а за ними слідом крикучі активістки, то швиденько перехрестись і ноги в руки з церковного подвір'я. Колись трохи не щодня до кав'ярні ходив. Їх у містечку всього дві. До однієї все місцева інтелігенція в Кому і справді кава смакує, кому, аби потусуватись, а хтось і задля престижу. Нема вже тепер гарненьких чашечок і маленьких ложечок до них. Кава у гранчаках і одна алюмінієва ложка на всю кав'ярню. Мотузкою до прилавка причіплена. А черга, однак, усе шикується. Поназбирає кожен м'ятих купонів та й йде в чергу по каву – останній атрибут інтелігентності. Він теж подеколи ще приходить. Візьме чаю та й стоїть собі, посьорбує, на людей дивиться. Той непогані вірші було писав, у того пристойні пейзажі колись виходили. А от вуха тепер хоч затуляй. Де й взялись махрові матюки на пофарбованих губцях. І гидкі анекдоти. <звітнє> Та хоч і не хоче, холод пробирає. У черевиках чвакає. Треба як на завертати у рідне подвір'я хай йому мугрець. Темно хоч око виколить. Давно повибивали ліхтарі у дворах і лампочки біля під'їздів повикручували. Десь у чиїхось квартирах вони, мабуть, горять. Та із квартир ані вогника, як на зло. Ну, де ж той ключ? Замок поставили б в дверях при вході. Коли ж таке було? Та нема ради. Бомжі, наркомани, просто кому не терпиться справити нужду. Мусив позичити і здати на замок. Ну, де ж той ключ? Та раптом щось чорне відділилось від темряви, скочило на нього, і він жахом відчув на шиї волосінь чи дріт. Та ти не бійся, тихо прихропотіло біля вуха. Я тебе маю вбити. В душу. Але ти не бійся. Чик і все. Засвітилось вікно в середньому під'їзді. Погасло. Затягнув ту посадку, пригрибу листям, за день-два знайдуть. Десь у сусідньому дворі крикнув фу запізнілий собачник. Мжичка калюжах. Поплачуть там чуть-чуть для годиться, та й забудуть. А ти собі мертвяк. І тобі добре, і мені. В горлі пересохло, в грудях холодна порожнеча, в мозку жар, ще хвильку і зумліє. І тут йому повернувся дар мови. «Послухай, друже, я ж тебе знаю». «Ти мене знаєш!» «Я тебе знаю. Ти ж хороший хлопець, справжній, таких навіть небагато є». І руки маєш золоті. Майстер своєї справи, що там казати? А що тебе не визнають та плещуть казна що? Ти не зважай. Їм же й гірше. Ти не впадай у вічай. Просто працюй, і твоє до тебе прийде. Обов'язково. Знаєш, тоді успіх ще дорожчий буде, ще солодший. Нехай тебе не огортає туга, що нібито все не так, ніде ніякого просвідку, ніхто не любить, ніхто не поважає, а роки йдуть. То все не так. То випробування тобі від Бога, щоб було набагато краще. І буде набагато краще, ти тільки не впадай у відчай і не роби поспішних вчинків, за які доведеться розплачуватися аж надто великою ціною. Його трохи попустило. Дріт чи волосінь біля горла трохи послабла. І він удався в річ. Ніколи не розчаровуйся надовго. Якщо на якусь часинку, це звичайно людська слабкість, це в нашій людській природі. Але коли ми розчаровуємося глибоко, то й глибоко грішимо перед Всевишнім, який завжди готовий піти нам назустріч і пробачити нам усе, що ми накоїли аби тільки ми щиро це визнали і твердо постановили виправитись. Утримайся на краю прірви і відійди крок, рішуче, а потім ще і ще, а потім, але швидко, повернися спиною і прожогом звідти від тої прірви, і вже більше не вертайся. із з захмари вигулькнув місяць і цікаво поглянув на цю мову приреченого, та й знов сховався. Я кажу, добре знаю тебе. Звідки я тебе знаю? Містечко ж наше невелике. І планета невелика. Ми тут всі один одного знаємо. Ми хоч усі різні, але по суті схожі, як брати. Я такий же, як ти. І не раз також уже стояв на краю прірви. Спинись, відійди. Аж надто велика ціна, вічні страждання – «Вічні!» Це я скажу тобі зовсім не те, що ми тут вважаємо стражданнями, коли нам важко. Хтось кашлянув за рогом будинку і пошла повкалюжами. «Іди, тебе ждуть. Ти навіть не уявляєш, хто, і навіть не уявляєш, як тебе чекають. А ти тут ото... Гаїш час зі мною, тюхтієм. Кожен із нас вельми потрібен комусь, одному, двом, десяткові, багатьом. Кожен із нас ціла галактика. І без одного тебе світ перекосився. От-от полетить шкереберть. Іди. Тебе ждуть. Я би хотів, брате, на прощання тебе перехрестити. Одначе той хтось, невідомий і змовклий, однією рукою забрав от горла волосінь, другою відмикнув двері під'їзду, злегка попхнув звільнену жертву в чорну пройму, притулив слідом двері, замкнув їх, сам залишившись усе там, на дворі, під холодною частою мжичкою весняних калюжах.